Da, bănesc că putem începe. Am întârziat suficient de mult. Bună ziua! Vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Este o conferință de presă pe care grupul pentru Reforma Scriitorilor din România, care facem parte alături de peste 80 de scriitori activi de astăzi, a pus-o la cale de ceva vreme. i a fost precedată de lansarea în spațiul public a unui program de propunere pentru neștepute reformă a Uniunii Scriitorilor din România, să Sămeaștea, este un program în șapte puncte care cred că este foarte necesar în momentul de față. Mulțumim revistă Observator Cultural care a găzduit în paginile sale acest text care ar putea un punct de pornire pentru o reformare tehnică și pentru resetarea resetare statutului Unii Scriitorilor în România, care, din păcate, a devenit în ultimii ani o organizație tot mai solipsistă, tot mai îndepărtată de idealurile și de țelurile pe care le are Scriitorul Român. Din păcate, în momentul acesta, Uniunea Scriitorilor din România nu face decât să prezele un set de lucruri care funcționează anapodat, și funcționează așa pe multă vreme. Și uh, nu putem să nu observăm că de 25 de ani în face, încă din perioada comunistă, o reformă reală a acestei organizații nu a avut loc. Eu, trebuie să vă spun de la bun început, dintre cei care stăm la această masă, sunt singurul care nu este în al urmării scriitorilor. Îmi iau din start această precauție și asta e motivul pentru care am fost uh, împins să fiu cel care deschide discuție și care va încerca să o modereze. Problemele structurale ale unui Scriitorilor sunt multe și uh, știm că ele nu pot fi rezolvate dintr-o dată și printr-o singură mișcare. Însă ceea ce ne propunem uh, acum, prin propunerile pe care le-am uh, formulat, este normalitate. Vrem normalitate într-o lume care, din păcate, nu dă pe-a de pe Ne-am dorit ca toate acele lucruri care nu funcționează în acest moment la Uniunea Scuitorilor, și anume, transparența. Când nu există niciun tip de transparență, atâta banilor publici pe care îi primește usr și îi cheltuiește discreționat, punctul ce asta până la modificări ale statului, care sunt cel puțin imorale, dacă nu chiar e legale, asta, mă rog, E o discuție în care, probabil, avocații se vor pronunța mai bine decât noi. Sunt lucruri care nu funcționează de prea multă vreme și nu mai putem să acceptăm lucrurile astea. Pe de altă parte, avem de a face cu un fel de, afară de a construi care nu mai are legătură cu lumea actuală. Uniunea scriitorilor din România nu funcționează într-o lume capitalistă, într-o lume mișcare cum este aceasta. Ea și-a păstrat cel un anumit capital simbolic, dar este pe care să-și piardă și pe asta. În prezent, nicio dezbatere de idei, nicio decizie luată în urma unor confruntări fertile de opinii nu duc către o mai bună funcționare a acestei organizații. Recenta problemă și dispută publică a titlului cultural a arătat o preceptivă. Uniunea Scriitorilor din România a refuzat. De la un capăt la altul, orice fel de discuție, cu scriitorii, cu editorii, cu librarii, cu toți cei care înseamnă, de fapt, crearea, promovarea și distribuirea operelor literare în limba română. Ăsta e un semn că Uniunea Scriitorilor din România nu-și mai face treaba. Și de aceea suntem aici pentru a sugera câteva posibilități ca aceste lucruri să se schimbă. Sunt în jurul meu scritorii Floriniaro, poet, prozator, publicist, Paul Cedrach, critic, profesor universitar, publicist, Octavian Soliani, critic, prozator, poet, Paul Vinicius, poet, publicist, L-am invitat și pe domnul Ovidiu Șimon, care datorul șef adjunct al Observatorului Cultural, care a găzduit această uh, propunere a noastră în paginile Observatorului Cultural. Știți, noi, scriitorii, ne descurcăm cel mai bine în fața foii de hârtie și în fața textului nostru. Atunci când dăm cuvântul în chestiuni de gravitate și când încercăm să devenim oratori, poate nu o facem întotdeauna cel mai bine. Însă, eu sunt convins că temeiurile pentru această, această propunere de schimbare a grupului de reformă sunt într totul juste. Ele țin de mecanisme firești, de mecanisme democratice și de o bună funcționare a acelei organizații care ar trebui să-i reprezinte pe scriitorii care fac literatura română de astăzi și care, prin urmare, sunt cei care irigă mentalul colectiv al acestei societăți. O să văd pe Florinia Rus să continue. Bună ziua! Trebuie să vă menționez de la bun început că Uniunea Scriitorilor este o instituție de utilitate publică. Utilitate publică înseamnă de la bun început că se supune legilor și reglementărilor aflate în România. Din punctul acesta de vedere, dacă ținem seama că Uniunea Scriitorilor nu este un club închis, Rotarin sau nu știu ce, clubul milionarilor în care regulile și deciziile se iau în răspăr, Pornim de la o primă ilegalitate sau un prim act imoral pe care îl considerăm, este cel care privește statutul președintelui Uniunii Scriitorilor. Până în 2013 numărul de mandate permis pentru un președinte era de două. Două mandate. Atât avea dreptul un președinte al Uniunii Scriitorilor. Modificarea statutului s-a produs într-un mod nu pot să spun dacă este cu adevărat ilegal, dar noi îl percepem ca fiind ilegal pentru că nu a fost conspicit de o adunare generală a Uniunii Scricării. Numai o adunare generală poate modifica fundamental statutul uniuni. Din acest moment nelimitarea numărului de mandate contravine tuturor celorlalte statute sau legi, legilor din România care normează președinții. Președintele României nu poate fi ales decât de două. Și în foarte multe alte funcții alegerea unui președinte este limitată la două mandate. De altfel, acesta a fost statutul unui scritorilor până în uh, 2013. Al doilea lucru. Nu avem, început cu 2012, rapoarte de activitate și situațiile financiare ale Uniunii scritorilor. Acestea nu există. 2012, 2013, 2014. Nu există. Ele sunt, aceste rapoarte sunt cerute la o astfel de instituție de utilitate publică. Repet, conform dispozițiilor articolului 41, litera E și F, articolul 7 aliniat 2 din, din OG-ul 26 pe 2000. Nu avem rapoartele Comisiilor de cenzori pentru anii 2012, 2013, 2014. Nu avem dovada publicării în ultimii trei ani a rapoartelor de activitate și a situațiilor financiare anuale ale Uniunii Scritorilor din România în monitorul oficial al României. Partea 4. Precum și în Registrul Național al Persoanelor Juridice, fără scop patrimonial. Tot conform -o... -o... regim. Nu avem raport cu privire la situația de zi a patrimoniului, pentru că Uniunea Scriitorilor, deși nu este o organizație cu scop patrimonial, are un patrimoniu. case, proprietăți, reviste, are un patrimoniu. Nu există acest lucru. Nu avem rapoartele anuale pentru anii 2012, 2013 și 2014 cu privire la situația financiară a sumelor colectate de către Uniunea Scriitorilor, din România, în temeiul legii privind uh, timpul literal. Aici fac o, o parateză, în anul 2012, Piața de Carte din România a însumat a uh, 60 de milioane de euro, presupunând, într-un mod cu totul logic, că din totalul cărților apărute în România, măcar o treime reprezintă beletristică atunci avem o sumă de 20 de milioane de euro, din care procentul de 2%, prevăzut prin timbru literar se varsă Uniunilor de Creație și în proporție de 99% Uniștitorilor, ar trebui să avem o sumă anuală de intrat în visterie Uniunii de, de aproximativ 400 de mii de euro, dar absolut suficient pentru a întreține activitatea pentru a sprijini scriitorii, pentru a face uh, diversele act activități care îi revin uh, acestei. Uh, care este cauza pentru care acest, asupra acestor sume nu avem nicio informație? Nu pot să vă De asemenea, uh, faptul că nu avem convocate, conform statutului, niște adunări generale ale. Uniunii Scriitorilor, tot începând cu 2012, 2013, 2014, ne permite să cerem ori o adunare generală ordinară, ori una extraordinară. Evident, ținând seama de condițiile economice, nu este nevoie de participarea fizică a membrilor Uniunii, dar măcar de o participare la în centrele în filialele Uniunii Scitorilor din țară în teleconferință, că nu e așa de greu, pentru a lua o votare în ceea ce privește statutul, persoanele care conduc și modul în care se desfășoară aceste Mai avem o nemulțumire. Activitatea publică a Uniunii Scriitorilor nu a avut, să zicem, la nivelul anului trecut, decât una sau două manif... manifestări. Un festival de literatură organizat anul trecut în toamnă la Cluj sub conducerea organizat, mă rog, de Uniunea Scriitorilor din România cu participarea primăriei din Cluj. Organizatorul și cel care s-a îngrijit de toată desfășurarea acestui, acestei manifestări a fost vicepreședintele Uniunii Scriitorilor și în mod cu totul paradoxal sau neașteptat, tot domnia sa a luat marele premiu al acestui tău. Mi se pare inacceptabil, din punct de vedere moral. Ne mai cerem. Sunt o serie de lucruri pe care le cerem și le vezi regăsi în acest manifest pe care l-am publicat în Observatorul Cultural și acest, toate lucrurile pe care le cerem țin de normalitate, de modernitate și transparență. Asta este ceea ce dorim noi să știm cum se organizează, cum cheltuiește Uniunea Scriitorilor banii și, atenție, e vorba de bani publici. Nu vă spun mai departe. Astea sunt principalele obiecții pe care le avem și dorim din partea Uniunii Scriitorilor. De fapt, trebuie să facem această precizare. Nu avem nimic cu niciun membru al Uniunii Scriitorilor în parte. Nu există niciun atentat la valoarea sau la însemnătatea unui autor. Pe noi ne interesează, pur și simplu, organizarea și legalitatea acestui instituții. Vă mulțumesc! Mulțumim, Florin Paul Nu o să intru în detalii tehnice. A intrat deja Florin înainte și a făcut-o foarte bine. Am să... Încerc să explic de ce acum, pentru că a fost pusă întrebarea asta, și să răspund de asemenea unor nelămuriri sau unor întrebări care au existat în spațiul public în legătură cu oportunitatea și cu temelurile asemenea acest reformator. De ce acum, de ce mi s-a spus, de ce nu ați atras atenția asupra lucrurilor ăstora în anii precedenți, atunci când s-a făcut, spre exemplu, modificarea aceea de, de statut, așa cum s-a făcut și în vedea în ce măsură a fost cu adevărat legală sau, sau nu. După cum se știe deja, evenimentul declanșator al acestei, Mișcări reformiste, pentru că pot să-i spun astfel, sunt deja peste 100 de, de oameni care o sprijină în mod activ, manifest. A fost acest, acel premiu Eminescu de la, de la Botoșani care a fost jurizat în condiții cel puțin discutabile și care au atras atenția asupra unor chestiuni mai vechi și mai ample care țin de funcționarea reală a instituției și numite Uniunea Scriitorilor din, din România. Fost, ca să zic așa, picătura care a umplut paharul, care a dat de fapt pe, pe afară. Nu este vorba de, de o mișcare generată exclusiv de acest, acest premiu cu cântec, care a spus, cândva, fu ocazia, iar nu cauza acestei, acestei discuții. Dar chestiunea acestea, aceasta a premiului Eminescu, care se acord, acordă, în mod tradițional, celui mai bun poet al anului și care are deja o tradiție prestigioasă și a fost confirmată valoric prin zeci de, de poeți foarte bune. a fost întreruptă într-un mod discreționar, care rămâne încă de, de investigat, și care a atras atenția asupra multor disfuncționalități ale Uniunii Scriitorilor. Pe cine reprezintă, de fapt, Uniunea Scriitorilor? Cum poate fi controlată de membrii ei funcționarea Uniunii Scriitorilor? De ce atâția scriitori tineri sau mai puțin tineri? foarte bun, că rămân în afara Uniunii și le avem aici alături de noi ca inițiator, unul dintre inițiatorii acestei mișcări de protest, pe poetul și traducătorul Claudiu Comartin, dar ca el sunt mulți, sunt foarte mulți. De ce nu sunt, nu se regăsesc ei în Uniunea Scriitorilor? De ce au refuzat până acum să, să intre? De ce mulți dintre ei consideră că Uniunea este nereformabilă? Și chiar unii membrii ai Uniunii Scriitorilor prin care, între care mă Uh, Prenumă, consideră că este foarte greu reformabilă. Noi încercăm, zic imposibilul, dar un lucru foarte dificil în, în acest moment. Și nu știm ce susținere vom, vom avea în interiorul Bresley. Uh, vom vedea, uh, uh, sunt multe lucruri de care trebuie discutate, uh, aplicate, temenic. Și uh, aș zice că principala bubă o constituie această modificare de statut. Uh, nu este nici normal, nici moral, vom vedea cât este de legal, uh, ca președintele Uniunii Scriitorilor, uh, în condițiile în care, într-adevăr, cum a spus Florin iarul mai înainte, nu a existat o adunare generală care să sfințească acest lucru. Uh, deci uh, nu este normal, moral, uh, ca președintele Uniunii Scriitorilor să fie ales de erori. Uh, să fie uh, benefic virtual beneficiarul uh, unor uh, mandate fără număr. Totuși, uh, orice președinte, oricât de bun, oricât de formator ar fi la început, la al treilea mandat deja începe să se comporte așa cum, din păcate, constatăm că se comportă actual la conducerea unui Și aici aș vrea să fac o precizare care mi se pare foarte importantă. S-a vehiculat primediul virtual, nu numai uh, Ideea că am avut ceva cu actualul al Unii Scriitorilor s-au făcut și, mă rog, liste de solidarizare cu președintele Unii Scriitorilor, vreau să spun că nu avem absolut nimic împotrivă, ne solidarizăm cu toți, eu cel puțin mă solidarizăm oricând, cu ceea ce înseamnă plan intelectual, plan cultural, donor Nicolae Malonescu. dar uh, una e una și alta e alta. Noi nu discutăm aici de, uh, de calități intelectuale sau de uh, imagini publice, ci discutăm de niște chestiuni tehnice, până la urmă procedurale, și vorbim despre transparența unui Iscriitorilor, care nu mai există de vreo cât bani încoace. Nu s-au publicat rapoartele, nu sunt comunicate membrilor Uniunii Iscriitorilor. E adevărat că și noi ne-am complăcut, nu am luat atitudine până acum, am crezut că lucrurile merg de la sine, dar acum suntem obligați să luăm atitudine și să trecem la, la acțiune, să investigăm cum anume se cheltuiesc banii, încotro se duc, Uh, și legea timpului uh, literar este uh, un subiect de, de discuție. Este nevoie de transparentizarea tirajelor. Nu uh, am uh, contrazis niciun moment uh, acest lucru, dar este important să vedem unde se duc banii, uh, ce, se de, face ce, ce, se face, ce se face cu ei, uh, să ne gândim că sunt foarte mulți scriitori care nu fac parte din Uniunea Scriitorilor, sunt scriitori foarte buni, care publică și care sunt tratați ca și membrii Uniunii Scriitorilor. Este o problemă legată și de premiile Uniunii Scriitorilor, de mecanismele lor. Mie, de exemplu, nu mi se pare normal și asta nu prea s-a discutat. Faptul că, în afară de premiul pentru debut, premiile Uniunii scritorilor nu merg decât către membrii ai Uniunii Scriitorilor. ceea ce este anormal, apar foarte multe cărți bune și foarte bune ale unor scritori care nu sunt membri în SR și care nu intră pe lista premiilor Uniunii Scriitorilor. Dacă Uniunea Scriitorilor vrea să reprezinte întreaga comunitatea este din România sindicalizată sau nu, cred că ar trebui să se deschide și din punctul ăsta de vedere. Apoi, sigur că există această problemă mult dezbătută a clientelismului, a favoritismului, care vine, printre alte, fiind lipsa unor mecanisme de control și din lipsa transparenței. Nu există, nu au fost publicate pe site, pe un site Profesionist, rapoartele întâlnirilor de, de lucru ale Uniunii Scriitorilor, toate cheltuielile ar trebui să fie comunicate tuturor membrilor, iar în anumite chestiuni de interes general, cred că nu ar trebui să se ia decizii cu ușile închise și în cerc restrâns și pentru o consultare cât mai largă a membrilor acestei asociații. Au fost și inconsecvențe legate de primirea în urminea scriitorilor. În ultimul an, în ultimii doi ani, cel puțin, au intrat unii pe bază de dosar, alții fără să respecte criteriile celorlalți. Ar trebui verificate și aceste lucruri. Găsiți și asta în manifestul pe care am publicat și care a fost găzduit de observator cultural. Sunt foarte multe lucruri care țin de structura unui scritor de funcționarea ei și pe care avem acum ocazia să le punem pe, pe tapet. Cerem actuale conducerea unui scriitorilor, o adunare generală în care am cerut, de fapt, și se pare că vom avea, am momentat parte de ea, cerem ca toate aceste lucruri să fie discutate cu cărțile pe masă, fără menajamente, nu avem nimic cu nimeni, încă o dată, cu nicio persoană, cu nicio personalitate, dar cred că și... Actualul președintele Uniunii scriitorilor ar avea de câștigat ca imagine, dacă ar ține cont de doleanțele noastre și să nu uităm că domnia sa a fost ales ca președintele Uniunii scriitorilor a fost reales și în virtutea unei imagini de reformator, de spirit democrat, liberal și așa mai departe. La al treilea mandat lucrurile astea au început să, să cam scârțâie și cred că a venit timpul să facă un, un pas în direcția justă și domnia sa. În orice caz să ne asculte și nu doar să ne asculte, ci cred că ar trebui să, să se ia și niște măsuri concrete de, de, de reformă. Eu cred că sunt mult mai mulți seamnituri de noi în mod real, foarte mulți se tem să se pronunțe din diferite motive. Oamenii au și ei interese omenesc, preomenești. nu îi condamnăm. Pe de altă parte, cred că ar trebui ca și unii dintre ei să vină totuși în ceasul al 13-lea alături de noi măcar așa, ca susținere morală, dacă nu prin, prin semnături. Uh, și uh, cred că ne putem uh, axa și pe, pe alte, alte coordonate. mă opresc aici. Da, e, e aspectul ăsta important, cred, a incompatibilității și a lipsei de transparență pe care noi le-am statat destul de clar aici. În orice societate normală și în orice țară uh, normală la cap și civilizată, nu pot să fii cel care tot, cel care evaluează și cel care ia. În momentul de fapt, la vârful Uniunii Scriitorilor, lucrurile așa se întâmplă. În privința transparenței, iarăși, sunt bani publici, bani care vin de la Guvern, bani noștri ai tuturor, pe lângă acei bani care sunt, vin din cotizațiile membrilor Uniunii, să spune că ai o treabă internă care îi privește pe oamenii care fac parte din această organizație, dar sunt bani care, cred că ar fi firesc, ar fi ideal, să fim cu toții uh, la curent sau să avem posibilitatea să știm ce se face cu ei. Sigur, nu sunt atât de mulți bani și jaful nu e atât de mare ca în cazul autostrăzilor sau al uh, lucrurilor care fascinează mediatic societatea noastră. Eu zic că nu e de trecut cu vederea nici un lucru atât de eteric cum este e, literatura, mai ales când avem de-a face cu o instituție care, din păcate, funcționează parcă împotriva principiilor care ar trebui să o conducă, și anume solidaritatea și exigența. Octavian Sovian. Bună ziua. noastră. Cu mine, scritor, este o mără actuală instituție anacronică. O instituție care există de pe timpul comunismului, care n-a strălucit niciodată prin transparență și care păstrează încă astăzi multe zecheane din perioada comunistă. Așa ca fapt divers pot să vă spun că procesele verbale ale ședințelor Comitetului Director din timpul comunismului nu se publice nici astăzi, nu se știe dacă există sau nu. Se afirmă că au fost pierdute, că au fost distruse. Deci iată, o anumită mentalitate se perpetuează de atunci. Și evident că nu este vorba despre persoane. Eu, personal, cred că, indiferent cine ar fi la conducerea scrupuliei scritorilor, cu de statuții și cu actoanul reglementări, situația nu s-a modificat radical. Deci, nu trebuie să vedeți în noi niște oameni care atacă persoane. Despre primul de la Bătoșani, care a fost într-adevăr picătura care a umplut paharul, Problema nu este persoana care a obținut premiul. Se pune o problemă de procedură aici, o problemă de legalitate în cele din urmă. Atâta timp, atâta timp cât acest premiu a fost luat de personalități poetice incontestabile, nu și-a pus nimeni întrebarea cum anume se obține acest premiu. De când cu povestea de anul acesta am început să le întrebă care este regulamentul acestui concurs. Nu se știe nici până în ziua de astăzi care este acest regulament, dar mai mult decât atât. Se pare că nici nu există. Apoi, o altă problemă este cine face nominalizările. Fiindcă în mod oficial acest premiu este atribuit de primăria din Potosal, nominalizările se fac undeva la nivel local, nu se știe exact de către cine de o așa numită comisie locală care am eu cumplit la bănuiană, că se reduce în ultima instanță la în în domnul încervătorii ani. Deci iată. Iar faptul că o persoană din conducerea Uniunii scriitorilor, ia acest premiu după ce în ultimii doi ani a mai obținut încă trei, este cel puțin ciudată. De aceea, probabil că ideea ar fi ca în viitor un statut să se precizeze un lucru. Atâta timp cât este în exercițiu funcțiunii, nicio persoană din conducerea Uniunii sau a filianelor ei nu este din pentru o asemenea premii. Sau se retrage. Sau se retragă. Mai ales că acești oameni stabilesc jurile acestor premii. Există un precedent, poate lumea nu știe, un membru al conducerii Uniunii scritorilor s-a recuzat de două ori, de la orice premiere, știind acest lucru. Dacă vreți, vă dau și numele, dar cred că știți. Și tot în legătură cu unulța de transparență, o altă problemă destul de spinoasă este cea în, în locații de merit. Da. Nu știu dacă sunteți informați, dar membrii au de Creație au dreptul la în de merit după ce împlinesc vârsta de 60 de ani, trebuie să îndeplinesc o anumită condiție. Adică să dețină fie un premiu a Uniunii sau fie un premiu al Academiei. Vreau să vă spun că nici până în ziua de astăzi nu se știe exact cine sunt scriitorii care beneficiază de asemenea avocații de merit, nici dacă întrunesc condiții mai necesare. Lista nu este publică, dar ar trebui să fie publică, fiindcă iarăși este vorba de bani publici. Și este normal să se știe unde se duc banii aceștia și cât de meritoși sau cât de puțin meritoși sunt scriitorii care încasează acești bani. și este foarte spinoasa problema premiilor despre care am mai vorbit. Fiindcă și aceste premii de obicei sunt susținute prin bani publici. Bani care nu se știu prea bine unde se duc și e de reținut că există foarte multe asemenea premii. Nu e doar unul, nu sunt doar două. Pe la fiecare filială locală există asemenea premii care de multe ori ajung niște persoane care nici măcar nu știu dacă cunosc cum se ține pixul în mâna. Au mai spus și cei care au vorbit înaintea mea că în Uniunea scritori există o situație foarte ciudată, paradoxală. Există scritori buni, foarte buni, cu o critică foarte bună, apreciați de public care nu sunt din diferite motive membrile Uniunii Scritoși, mă. Cei mai mulți nu sunt pentru că nu vor, fiindcă nu au încredere în această instituție. Însă, mai sunt și foarte multe persoane, membre a Reuniunii Scriitorilor, deși n-au scris nimic sau aproape nimic, și deși n-au merite literare care să îi îndreptățesc într-o acestea postură. Nu, dar sunt votanți. Însă, sunt votanți adevărat. Și așa se ajunge la o altă problemă. Situația revisteri la Reuniunii Scriitorilor. Există multe reviste locale, revistea scritorilor, care, prin urmare, sunt susținute din bani publici. Dar, având în vedere că în multe orașe de provincie există 1-2 scriitori și în jur noua o grămadă de veneitari, aceste reviste sunt, de fapt, de neveneitarilor. Prin urmare, nici condițiile în care se intră în lumea nici modul în care acționează, în această situație, Comisia de omologare nu sunt doar mai ok. Mult, mult, prea mulți membri în Uniunea Cum Îmi amintesc că eram într-un oraș de provincie, unde cineva se prângea că sunt prea puțini scriitori. Sunt doar 39, iar eu m-am mirat cum sunteți 39, eu știam 3. Prin urmare, ca să revin la ceea ce spuneam la început, nu scritorilor trebuie neapărat reformată, nu știu dacă va putea fi reformată, și dacă nu va fi, probabil în ani va muri de moarte naturală. Cam asta e tot. Mă mulțumesc. Paul Vinicius. Să O să continui cu tău plecând de la un cadru general. Ați înțeles de la colegii mei că, că instituția despre care vorbim și în care majoritatea dintre noi sunt în membrii, este anacronică. Adică după evenimentele din 89, când majoritatea instituțiilor din țara asta au făcut eforturi, măcar, să își modifice felul de lucru, a fi mai elastice, a, fi mai... a avea o funcționalitate bună. Paradoxal, după câteva mici retușuri, extrem de mici retușuri, care au fost făcute imediat după, așa zisă revoluție, lucrurile au început să se desfășoare cu totul altfel. Poate că majoritatea dintre dumneavoastră, care nu sunteți foarte la curent cum, cum a funcționat Uniunea, poate că nu înțelegeți foarte bine cum de s-a ajuns aici. Am să vă spun că acele modificări din primăvara anului 2013 care au fost uh, orchestrate că nu avem cum uh, uh, cum să explicăm altfel. Au fost orchestrate de către actualul președinte al Uniunii scriitorilor, în sensul că dânsul a aranjat aceste modificări datorită obedienței uh, membrilor uh, de care s-a înconjurat și la fel ca un arbitru de fotbal, a organizat el dinainte tactica, în așa fel încât se știa foarte clar cine o să propună, că bineînțeles nu putea președintele Uniunii să se propună, eu știu, de la un mandat de patru ani, s-a ajuns la cinci ani, și în afară de asta, în afară de două mandate, acum nu se mai vorbește nu există în statut nicio limită privind uh, numărul de mandate. Păi, aceste lucruri uh, impiedază chiar asupra dinamicii unei instituții. Uh, mai trebuie spus, ca să înțelegeți, că poate majoritatea din dumneavoastră vă puneți întrebarea cum a fost posibil. Păi, în primul rând, nu a existat cadrul legal uh, pe care statutul Uniunii îl prevedea pentru modificarea acelui statut. Vreau să vă spun că mai mult decât atât. Toate modificările la, deci nu au fost făcute nici măcar în București. A fost un fel de, de întâlnire de taină la Alba Iulia unde noi ne-am trezit, pentru că nici nu s-a comunicat imediat această întâmplare a modificărilor. A fost spusă după multă vreme, mult timp pe site-ul Uniunii nu găseai nici măcar statutul și atunci despre ce vorbim? Ori lucrurile nu mai pot merge așa. Uh, cred că majoritatea dintre uh, cei care facem parte din acest grup și suntem la ora asta, mem membri ai Uniunii, dacă lucrurile nu sunt privite cu deschidere și transparență. Dacă nu vom avea comunicare, o să trebuiască să ne prezentăm de emisiile. Vă mulțumesc. Din păcate nu avem parte de comunicare. Din păcate tuturor cererilor noastre legitime li se răspunde ori prin tot felul de... răspunsuri refuscate și de ocolire ale problemelor pe care le punem, ori nu se răspunde deloc. Asta este motivul pentru care trebuie să le mulțumim jurnaliștilor, presei care a venit și a acceptat invitația noastră din această dupăamiază, fiindcă, fără dumneavoastră, probabil că mesajul nostru și propunerile pe care încercăm să le facem, Uniunii Scriitorilor, nu vor avea un mare ecou. Fără dumneavoastră și fără o prezență mai puternică în spațiul public al acestor mesaje, Clasurile noastre sunt niște strigăte în pustie. Jurnalistul cultural, Ovidiu Șemonca, va încheia această întâlnire. Îi mulțumim încă o dată pentru sprijinul pe care revista Observator Cultural îl vede în noastre. Ovidiu Mulțumesc, poate în încheiere, poate sunt și întrebări de însă, Bună ziua, doamnelor, domnilor și domnilor. Sunt prezent aici, așadar, ca reprezentant al unei reviste culturale și consider că ține de firesc și normalitate să luăm în seamă, într-o revistă culturală, pozițiile publice ale scriitorilor români. Am făcut-o și cu acest document scrisoare deschis adresată președintelui președintele Unii scrisoare intitulată Pentru un început de reformă în a Unii scriitorilor din România, am făcut-o și cu cu ocazia acordării Premiului Minescu de anul acesta din ianuarie 2015. Admir, vă spun din capul locului, tenacitatea unor scriitori care discută public, discută asumat, discută într-un mod responsabil despre funcționarea defectoasă a Uniunii Scriitorilor. De fapt, sunt mai multe probleme care țin de Uniunea Scriitorilor dincolo de aspectele legale pe care le-a punctat foarte bine Florin Ialu, în ce măsură această instituție este, mai este reprezentativă pentru scriitorul român? Se mai simt sau nu se simt scriitorii români reprezentați de Uniunea Scriitorilor? Dacă nu se mai simt reprezentați de Uniunea Scriitorilor, au dreptul și datoria să o spună public. Cum se întâmplă chiar acum? Pe urmă, ar mai o problemă. Relevanța Uniunea Scriitorilor pentru scriitorii români. sunt. Mai este Uniunea Scriitorilor o Uniune a Scriitorilor Români sau este o Uniune de grup? Este o întâlnire de grup? Iarăși este un răspuns la care merită să ne întrebăm. Și un al treilea lucru este impactul acțiunilor USL pentru cititori. Ce face Uniunea acum? Bifează niște acțiuni în diverse localități ale țării sau reușește să aducă literatura română către cititori și să aibă niște, niște, niște activități de impact? Sunt niște întrebări la care cei care au inițiat pentru început de reformă a Uniunii Spiritorului de România acest document au răspuns nu, deci nu se mai simte reprezentați din Uniunea nu mai există o relevanță a Uniunii Scriitorilor pentru pentru scritorii români și impactul acțiunilor USV este, este foarte scăzut. Acum despre o problemă pe care aș vrea să insist. În ce măsură se poate face un dialog cu Uniunea scriitorilor? Ori, din datele acestui an, 2015, un dialog cu conducerea Uniunii scriitorilor cu președintele Uniunii scriitorilor, cu oamenii care alcătoresc comitetul Director, este imposibil. Și am să dau un exemplu. După premiul Minescu, mai întâi nu s-a răspuns, pe urmă s-a scris un editorial de către Nicolae Manolescu în România Literară, în care cei care își puneau problema cum s-a acordat, nu cine a luat premiul de la Botoșani, ci cum s-a acordat acest premiu, au fost făcuți în toate felurile, că sunt nerecunoscători, că au publicat în România Literară și acum vin și spun de ce s-a acordat acel premiu și cum s-a acordat acel premiu, sunt frustrați, n-au caracter, sunt, uh, sunt fără operă. Deci, asta a fost un prim răspuns. După povestea cu timpul literar, editorii români, care publică literatori români, au fost considerați niște șnapari, niște scroci care fac evaziune fiscală. După acest document, și acest document are 8 zile de când este în spațiu public. Noi l-am pus online marțea trecută, deci sunt 8 zile, și în revista de părită. Miercuri, au mai fost au mai fost pe diferite site-uri, deci timp suficient aceste 8 zile să știe și conduce unei în noi că există un document care ridică niște probleme. Ori nici un răspuns după 8 zile. Noi primim la redacție, chiar de Miercuri, nu, nu a revistei România Literară, pentru că România Literară te părește unde te părește și observator cultural. M-am uitat astăzi despre România Literară. Niciun răspuns, nimic despre... Mulirea scritorilor, nimic despre acest document, nimic, nimic, nimic. Nicolae Malonescu, în paranteză, scrie un editorial interpretând fabolele la Fonten, Greile și Furnica. Dar nu e nicio trimitere, se zicem, mai subtilă. Pur și simplu e o nouă interpretare a acestei fabole. Acum despre document. Eu cred că este o redactare echilibrată. S-a produs un document echilibrat, foarte bine scris. Nimic din ce este în acest document, în această scrisoare deschisă, nu este controversabil. Sunt câteva lucruri care merită luate în seamă și discutate în lumea scriitorilor de la finanțări, bani publici modul în care au fost primiți oamenii în Uniunea până la acordarea premiilor și incompatibilități. Aici este într-adevăr o mare problemă de, de, de ridicat și de insistat pe ea a fi incompatibil dacă ești în conducere în scriitorilor în momentul în care primești un premiu. Și deci e un document care poate fi, poate fi dezbătut și cred că cel mai important lucru din punctul meu de vedere, pentru dumneavoastră este să cereți cumva în final la acestei conferințe, să cereți un dialog public cu Uniunea Scriitorilor. Nu neapărat cu Uniunea, cu conducerea. Cu conducerea Uniunii Scriitorilor, exact. Adică să vă așezați la aceeași masă cu presa de față, deci un dialog public, și să spuneți ăsta e documentul nostru. Voi ce părere aveți? Sunteți de acord sau nu sunteți de acord? Tăcerea nu va servi nici scritorul român, nici unul scritorilor, nici literatorii române va face de servicii. Sperăm totuși că, poate, prin această conferință de presă, veți, nu obliga, veți produce un răspuns. Vă mulțumesc! dintr dată, președintele Uniunii Scriitorilor, domnul Nicolae Manolescu, este mai ales la Paris, de acolo de unde ne trimite tot felul de lecții și ne uh, arată cât de mici suntem în comparație cu domnia sa, eludând toate problemele pe care le punem. Intre uh, Da, printre pe concretului. Trebuie să vă mai spunem, în invitația pe care v-am lansat-o, era trecut și numele lui Bogdan Suceavă, profesor de matematică superioare a Statele Unite, prozator recunoscut, tradus în mai multe limbi. El nevăduse, prin intermediul internetului, o înregistrare de două minute cu un cuvânt al său. Din păcate, mijloacele tehnice de aici nu ne permit să-l punem, să însă să vă însă pe internet, așa că aceea dintre dumneavoastră care veți vrea să auziți și opinia sa, că, fiind unul dintre membrii importanței acestui grup de reformă, fost membru al Uniunii și uh, viitor membru, în caz că lucrurile vor reveni la normal, uh, e importantă și această opinie. Un singur lucru mai vreau să vă spun. Acuza principală este că suntem o cașcă. Deci asta e principala acuză, că suntem o cașcă această gașcă vrea să preia putere. Unul, nu suntem o gașcă pentru că toți cei care suntem aici și cei care sunt în sală suntem din generații diferite, avem estetici diferite, obișnuințe literare diferite și alte scale de valori. Din potrivă, mulți dintre noi nu se înghit unii pe ceilalți. De aici nu este vorba, atenție, nu vorbim despre valoarea în sine, ci despre organizarea unei instituții care să permită fiecăruia accesul la surse, la surse nefinanțare, la publicare, la drepturi și la, mă rog, la informație, la informație necesară și suficientă. Două părți, aș mai avea și eu de, de adăugat. Suntem aici și ca să apărăm că imaginea și cea mai rămas din prestigiul acestei, acestei organizații care a fost considera, au fost cândva considerabile înainte de 1989. Uniunea -te -te. Scriitorilor era o forță. Capitalul ei simbolic a scăzut constant, continuu, după 1990, iar acum a ajuns dincolo de cota de avari. Suntem aici pentru a face ceea ce actuala conducere a Uniunii Scriitorilor nu vrea să facă, să apere onoarea la zonul și, și imaginea acestei instituții, și drepturile, și, drepturile, și, drepturile și, interesele, și interesele și tot ceea ce ține de, de legalitate și de normalitatea și onorabilitatea, cer scuze onorabilitatea acestei instituții care a însemnat cândva ceva care are în mijlocul ei numără în rândul ei foarte mulți formatori de opinie oameni care contează în societatea civilă actuală și care merită, cred eu un, un alt fel de reprezentare. Bun, dacă sunt întrebări din partea Dumneavoastră, suntem aici și pregătiți să răspundem la ele. Da, Dacă știm. Da, pentru o mică lămurire de da. mine, dacă puteți să mă ajutați, Dorina Călin, sunt de la media Pass. În momentul în care a fost schimbat statutul unui a fost schimbat votul... Da. Dar cum a fost schimbat? Cu votul tu? Comitetului Director. Deci a în fost comitet, o ședunță, În boli. Comitetul Director sunt președinții filialelor care reprezintă da, numai că statutul spune un lucru. Statutul spune că o astfel de modificare a statutului, statutul nu poate fi modificat el însuși decât printr-o hotărâre a unei adunări generale, nu prin reprezentanți. Asta este, așa scrie. Așa scria. Deci, modificarea s-a făcut la inițiativa unui membru al Comitetului Director, s-a votat și s-a modificat, după care noul statut a fost. Prezentat filiarelor și asta a rămas valabil. Vi se pare corect? Colin, încă pe rog, o să mă amestec. Nu, nu, nu, că sau de așa, e ok. Deci, că Vechiul Statut prevedea că el poate fi modificat de adunarea celor sau în două situații de către pentru uh, Direct, sau consiliu sau, cons sau, cons sau Comită, nu m-a Deci, două, una dintre structurile de conducere ale Uniunii, ok, care erau cele două situații uh, care erau fărătate statul. statutul Când conducerea putea modifica statutul fără convocarea unui Erau două. Un, în situația în care statutul se pus de urgență în acord legislația generală a țării nu era cazul și toi, în caz de nevoie, când e nevoie, când e nevoie, Bun, nu era nicio nevoie, în afară de nevoia de a alege a perpetuite același cetățean, era singura nevoie, nu a fost identificată nicio nevoie. Dacă ar fi fost identificată, ea ar fi fost uh, făcută publică nevoia asta. Iată, a apărut o nevoie. Nevoia este. Ea n-a fost numită, pentru că nu exista. singura nevoie era de a-l și a-l realege și a-l realege, realege într-o manieră coreană. Pe același cetățean, la da, Conducerea unui. Da, și Nicolae Manovesc a fost reales la de către scriitori. A avut nu? 700, nu, nu. 700, a avut 700 de voturi. Da. Atenție, așa este. Da. da, da, da. A fost ales de către scritori, că nu era să fie ales de către stuncan, da? n Dar înainte de S-au modificat și felul în care s-au organizat alegerile. N-a fost ales în mod direct. Pe, mai, uh, uh, pe de o parte, deci au fost niște alegeri prin filiale asupra filiale asupra care ora nimeni n a mai avut control. N-a mai fost o adunare generală prin reprezentanții, care să știm exact ce s-a întâmplat. Pe de altă parte, s-a mai comis o, asta este o crase ilegalitate, înainte de alegeri, cu vreo două luni de zile, Conducerea Uniunii Scriitorilor s-a întrunit, cred că tot în, în casele lor conspirative din Alba, din Alba Iulia, și au mai dat un edict. Edict pe era următor, repet, cu două luni înainte de alege. Membrii Uniunii care nu-și plătiseră la zi cotizația până la data când au dat ei această bulă, și-au pierdut dreptul de de vot. Au fost suspendați și au pierdut dreptul de vot. Este un caz unic când o lege devine funcțională în momentul în care ea este discutată. Adică nu a existat o perioadă de grație. Așa era firesc. Cine nu-și plătește în două săptămâni sau până la data adunării generale și a pierdut dreptul de vot. Așa era și până acum. Cuntul mai era că în ziua adunării generale foarte mulți oameni veneau și își plăteau pe loc uh, cotizația, uh, fiind, fiind în ordine. I-au dat acea lege, în momentul în care au ieșit din camera în care au discutat acea lege, legea lor deja a produs efect. Da, o să vă dau un citat de pe site-ul Uniunii Scriitorilor din decembrie 2012, când au fost trecute uh, lucrurile pe care. Conducerea Uniunii Scriitorilor le-a decis la apropierea Consiliului USR. Sunt șase puncte simple. La capitolul diverse, domnul Mihai Zafir a propus eliminarea din statutul USR a prevederii ca un membro al USR să toate candida candidat numai pentru două mandate, Propunere care a fost aprobată de către doar Care erau 14 oameni? Atât de simplu a fost. Aici că a fost o, o excursie la Alba Iulie. S-a întâmplat să. Dar nu asta e problema cea mai mare, de fapt. Știu că ați depus la începutul februarie, dacă nu mă înțeleg, la secretariatul USD, lista aceasta cu... Ați fost contactați că... Pe site-ul USD spunea că... Va fi la primul Consiliu Director în luna martie. Așteptăm. Știți când va avea loc primul Consiliu? După 27,400 de consiliu. 27 martie. La sfârșitul, la sfârșitul, la sfârșitul l -ul. L -ul. Asta depinde de uh, cum se va putea rupe domnul Manolescu de atmosfera pariziană. E destul de greu să la Parizina la București. Când s-o potărat, atunci se să țină și... Oricum, în avant-cronica acelui răspuns pe care îl așteptăm și noi, deja ni s-au dat uh, niște răspunsuri verbale, deci sunt cel puțin două puncte acolo. O la care... Uniunea, nu va, nu, va, nu va avea cum să ne formuleze acele, uh, acele acte pentru un simplu motiv că nu le are. Poate le va produce. Uh, dacă îmi permiteți, uh, continuarea lucrurilor pe care le-a spus Duceam uh, Vasilescu, premiul Eminescu vorbesc, procesul verbal a fost scris la o săptămână după acordarea premiului, în cadrul Comitetului Director de luni lunea următoare a Cordării Procesul verbal, Procesul de, verbal de, jurizat. de jurizat. După care a fost trimis în țară la semnă. Aș avea și o întrebare. Celu da. Diacomu de la Zia Lumină. Deci, întrebarea este... Da. Ideea este pe motor. următor. Domnul Manolescu a afirmat la o conferință de presă ținută la Urbiter în care au fost strânse toate lumele de creație pe tema timpului literar, pe tema timpului cultural, asta e o părăie mai mare, așa a afirmat acolo că dacă timpul, acest timbru cultural nu, nu va mai fi colectat, Uniunea Scriitorilor nu să moară. Părerea mea este că, mai devreme sau mai târziu acest timbru cultural va dispărea. Este o ordine logică. Ținând cont și de ceea ce se întâmplă în Europa. V-ați gândit cumva la această chestiune, la faptul că, pe de o parte, finanțele de la guvern sunt aproape inexistente pentru existența Luminei Scriitorilor, iar pe de o altă parte, dacă această Lumină trăiește doar din colectarea acestui timp în înseamnă că e o mare problemă. Din ce va trăi în viitorul Luminei Scriitorilor? Eu, eu dau și eu un răspuns foarte rapid. E doar una dintre dezinformările pe care domnul Nicolae Manolescu le-a aruncat în spațiu public. Am urmărit o emisiune la Realitatea TV care se rastea la toată lumea care nu era de acord cu domnia sa. Uh, unul dintre lucrurile micinoase pe care le-a spus acolo este că domnia sa și cei care conduc Uniunea Scriitorilor nu au un salariu. Am văzut de curând pe internet că, de fapt, există în da, declarația de avere, o, în nu de, în ea, în de avere numai că nu se cheamă salariu, se cheamă în da. Și e de aproape 100 de mine da. În legătură cu timpul literal, toate țările, indiferent că au sau nu timbru literal, au alte mecanisme instituționale, funcționale, legislative, prin care creația de orice tip este încurajată cinematografică, teatrală. În materie de scris, de scriere, poate că scritorii din Franța, Germania, nu au un timbru literar. În schimb, au susținerea întregii societăți. Și asta se mijlocește în primul rând. Prin lege, prin parlament și prin uniunile sau sindicatele scritorilor. În România, tocmai pentru că e o situație grea, a fost introdus timbrul literar de 2%. E o sumă foarte mică. Uh, și aceste sume trebuie să vină la Uniunile de Creație conform deciziei editorului. Sunt sume nu foarte mari, dar suficiente pentru două de oameni, cât are Uniunea Scriitorilor, pentru a organiza tot felul de acțiuni care să promoveze cititul sau, mă rog, lectura publică. Asta ține de managementul unei instituții. Deci, o instituție trebuie să facă absolut ce este posibil, legal, pentru membrii săi. Da, dar nu este logica o Uniune, ca o Uniune să trăiască numai din această. Nu știu, acest. Da. Ce spune, ce înțelegem noi prin a trăi printr-o instituție care trăiește? E vorba de reviste literare? Reviste literare, iertați-mă, este un program guvernamental în momentul de față de un milion de euro pentru sprijinirea lor. Un milion de euro acordă minimum. Guvernul României. Și aceste sume vor fi managerizate de cine? Nu, de da, nu în întregime, dar în lege se spune 4.500.000 de, de lei. Deci 4.500.000 de, de, de, de, de lei. Adică abons, de de lei. Un euro. milion de euro. Eu zic că nu sunt chiar bani de semințe. Un... Eu care de sunt celva mai tânăr și care am un alt fel de experiență și care actor șef al unei reviste, care nu e a de Uniunii trebuie să vă spun un lucru. Noi am învățat în ultimii ani, mai ales de când am intrat în Uniunea Europeană și a trebuit să dăm piept cu alt fel de a face lucrurile, am învățat să facem proiecte. Uniunea scritorilor este, în momentul de față, incapabilă să formuleze orice fel de proiect coerent, prin care să atracă bani din diferite Aici vreau să ajungă. Deci asta este un soluție nu este nu care să știe să pună pe hârtie un proiect care după aia să fie o solicitare care să fie... atragerea de fonduri prin aceste... Trebuie să fie niște comisii independente care să ia toate aceste proiecte, să vadă toate aceste solicitări. Dacă ele sunt făcute bine, li se dau bani. Dar nu să li se dea bani, fiindcă stau cu mâna întinsă la guvernul Ponta. Să nu contează că Vreau să fac și eu două precizezi legate de finanțarea Uniunii Scăitori. Reținem că banii despre Uniunea Scăitorilor au venit din mai multe părți. Odată. Să nu trăim cu impresia că scriitorii care primesc indemnizație de merit sau acea jumătate de indemnizație la pensie primesc bani de la Uniunea Scăitorilor. Nu, nu. Toate acești toți acești bari. pentru jumătatea de pensie, suplimentul la pensie și indemnizația de merit se plătesc direct de la bugetul asigurărilor sociale cu fondul de pensii. Deci un om care este pensionar și membru al Ministerului Postelor și are o, o de, de, de merit, de. De merit da. sau are o pensie de 10 milioane și primește supliment 5 milioane 500 de lei, Tot Așa. Deci nu stă la cerem o cât bani adună Uniunea Bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale plătește aceste pensii. Tot Nu-i indus ideea că acești bani vin de la uniunea. Deci nu e adevărat. de la bugetul asigurărilor sociale din fondul de sănătate. Deci uniunea nu plătește niciun ban la pensii, niciun. să sperie oamenii în vârstă care e în situația asta. Doi au fost în 2011 și în 2013, bani din fondul de rezervă al primului ministru, deși și pe vremea guvernului Boc, și pe vremea guvernului Ponta, s-au acordat sume de bani pentru uniunile de Creație. Cele mai mari sume, nu le am acum, dar le puteți găsi pe internet, că au fost publice și media fac să știți că asta am făcut. Deci cele mai multe sume au venit către Uniunea scriitorilor pentru susținerea revistelor culturale din țară. Deci au fost bani din fondul de rezervă a primului ministru. Ne putem întreba dacă fondul de rezervă a primului ministru are această menire să susțină revistele culturale, dar până la una alta e un fapt. Deci revistele culturale au rezistat în 2011 și în 2013 prin acest fond de rezervă. Și trei sunt bani corectați, într-adevăr, din timpul cultural, pe vechea lege. Uneori în anii mai mulți bani, și atunci au existat indemnizații ale reconducerii unei cu sume mari. În alți ani, cum a fost mai puțin, mai puțin. Dar cred că ar trebui găsită și o modalitate legală de finanțare a unui scriitor, tot așa să fie văzut un capitol în buget, bani pentru unii Atunci s-ar ajunge și la transparentizare, că ăștia sunt banii, și la destinația fondului. Ce preambucovski? Este evident că avem o lipsă, este o lipsă managementului și a marketingului cultural. Personal, susțin inițiativa acestui grup. Ce mă interesează, ca o discuție mai aplicată, este dincolo de intenție ce se va întâmpla cu Adică, care este următorul pas pe care aveți în vedere să îl faceți? Noi am făcut toate demersurile legale. În primul rând, ne-am adresat unii scritorilor, Consiliului Director, președintelor. Așa e normal am depus niște cerări care sunt legale. Deci ceea ce cerem reprezintă acte oficiale pe care această Uniune trebuie să le emită. Și dacă trebuie să le emită, trebuie să le și vedem, să le putem consulta, să vedem ce și cum se întâmplă. Al doilea lucru. Nu cunosc să există la Uniunea Scuitorilor un departament de colectare a timbrului literar actual, conform acest lege. Sigur, sunt editori care eludează legea, dar asta nu înseamnă că le băgăm la aceeași, în aceeași oală, cu cele care plătesc. Cine este cel care controlează? Statul sau beneficiarul? Beneficiarul este unul dintre Este măcar un singur om, unul, care în să se deplaseze. Asta vreau să spun. Deci e o deficiență de organizare. Nu sunt responsabil. eu personal nu sunt responsabil. dar n-am încotro, sunt în această instituție care nu-și face treaba. Și mie nu-mi convine lucrul nu ăsta. Uh, ce faci? Dacă avem... Ascultați-mă! Consiliul director sau comitetul director va lua ce decizie va dori. Este dreptul lui, conform legii. De asta nu înseamnă că e datoria. Vom continua în același fel. Nu știu ce se va întâmpla. Mie mi se pare că dacă aceste acte oficiale, obligatorii prin lege, nu sunt depuse, Intrăm într-un alt domeniu, care ține de, deja de justiție. Și probabil că dacă determinarea acestui grup va fi destul de mare, se va trece și la acțiuni legale. Care urmează? Un grup, iertați-mă, un grup care ce susținere are, ce știți? Vorbeați de o gașcă să te acumizați, că format o gașcă, da. iar în un da. an de de 2000, 2000 și ceva de lembri. Da. Ce susținere aveți? Aveți aici pe masă Observatorul Cultural. Scrisoarea noastră e semnată pentru început de vreo 80 de scriitori, cel 50 dintre ei sunt membri, 30 suntem ceva mai tineri. Prin asta ne arătăm uh, solitari cu colegii noștri și ne și dorim ca lucrurile să fie mai bine și în felul ăsta am putea și noi să devenim membri unei Uniuni Funcționale. Deja, sunt de acum de sunt mai mult de 100 și numărul ăsta e în creștere. Păi nu ești că dacă există un follow-up al acestei conferințe de presă, al acestei conferințe de presă, vom fi mai mulți. Și dincolo de cifrele oficiale și de semnăturile nominale, să le zic așa, Știți că există susținători care deocamdată se interesează. E următoarea problemă. Foarte mulți, aproape jumătate din membrii Uniunii Scriitorilor sunt persoane în listă. Conform? Datorit? Nu datorit. Din cauza afirmației că prin atacarea Uniunii Scriitorilor oamenii își pot pierde beneficiul la pensii suplimentare, este evident, oamenii aceia se tem, că noi le vom lua moșiile. Deci, cunoașteți, din 1990, vreau să vină exploatatorii să ia moșiile. Nu. Noi nu dorim decât să avem o listă clară a celor care își primesc niște drepturi. Și, în momentul de față, luăm fiecare dintre noi legătura cu prietenii scritori din toată țara, explicăm foarte clar și foarte normal despre ce e vorba, și oamenii au dreptul ca nu orice de mod, să fie de acord și o să spună, nu mă, mă interesează. Dar eu cred că dacă ceea ce spunem este normal, e logic, e corect, e civilizat, oamenii vor știți cum e, e greu să l să faci un grup, după aceea cu încetul, încetul câștigi un pic de încredere. De altă parte, dacă mă gândiți și mie, statistica nu funcționează în situații de felul ăsta. Statistica este o chestie foarte corectă, dar nu e aplicabilă în astfel de, de situații. Pentru că, spre o pildă, dacă am fi să judecăm momentul decembrie 1989 prin prisma statisticii, acel moment și tot ce s-a întâmplat după aceea, nu ar fi trebuit să, să Ai aibă loc, loc. Conform statisticii, înainte de data de 22 decembrie, când a plecat cu el cu 22, 21. 21, înainte de 21 decembrie, un procent foarte, foarte mic din populația țării ieșise în stradă ca să provoace acel moment. Dacă am luat-o statistic, în momentul 0,0001 n-ar fi trebuit, 0, să... 0, fi trebuit să, să aibă loc și acum am fi avut tot o jumătate de oră de program TV cu telejurime. Iar nu? dumneavoastră n-ați fi fost aici. Iar dumneavoastră n-ați fi fost aici. Și nici noi. eu sunt datare, să vă mulțumesc! O să mai spun și eu câteva lucruri, apropo de această ultima întrebare. Uh, Imaginați-vă că, totuși, din uh, numărul total al membrilor Uniunii, un sfert sunt pensionari. Uh, oamenii aceia, no, nu, mai mulți așa. Uh, în afară de, de asta, uh, nu sunt foarte mulți datorită intrări în țară, totuși, uh, relativ recente a uh, internetului și PC-ului și așa mai departe. Nu sunt foarte mulți scriitori care pot să, să afle de noi. Ăsta e și motivul pentru care am uh, anunțat o conferință de presă, pentru că avem nevoie de sprijinul dumneavoastră pentru a ne face auzită vocea. Foarte mulți scriitori apar, au uh, s, -a, s -a, a apărut un asemenea grup și ce cerem noi mai sensul ăsta am, am convocat această conferință de presă. Am am niște reacții de la cititori de când s-a urcat pe site și de când e lupt textul public, deci reacții și telefonice. Ați scriitori care nu sunt pe listă. Deci ce s-a întâmplat în ultima săptămână? Ați scriitori care nu sunt pe listă, judem voi toți pe acești oameni din grupul de reformă al unei Că cine sunt, că ce reprezentativitate au, că ce au cu Manolescu, că mai bine să-și vadă de cât, că de ce intervin, de degeaba fac valor, că nu se va rezolva nimic. Deci cam asta e discursul la scritori care n-au semnat. În partea cealaltă, la profesori, de exemplu, de liceu, profesori, oameni care nu sunt neapărat legați de facultatea de litere, profesori de matematică, studenți, masteranți, doctoranți, acceptă și zic foarte bine, iată spiritul și simțul civic s-a deșteptat și la scriitorii români, foarte bine că pun pe masă și în dezbatere publică chestiunile unui Scriitorilor. Deci, oameni nescriitori apreciază poziția voastră publică și spun că face parte dintr-un simț civic care trebuie pronunțat, trebuie să fie prezență. Vă încheiere. să spun așa ceva cu titul de parabolă. Uh pentru că sunt apucat rămurile la în care alegerile s-au câștigat datorită internetului, nu datorită internetului, datorită Facebook-ului. Vă fac o invitația, pe care că o intrați pe site-ul Uniunii scritorilor și încercați să vă informați despre activitățile Uniunii și mai ales ceea ce eu mi-aș dorit, despre membrii Uniunii. Singurii membri, despre care aflați ceva pe site-ul nostru, Turner sunt cei trei membri mari, mari membri din conducere. o Oți găsiți o telenovelă despre viața domnului Nicolae Magovescu de la Străz, Străz, moș și lui și mai departe și nimic despre ceilalți 2700 sau cât o fi de... Dacă vreți să te informezi ce-a scris, nu știu, Paul Viniciu sau... Poate ai noroc să-l găsești pe Wikipedia. Sunt mai mulți membri UCR care au paginile în Wikipedia decât o reprezentare minimă nu printr-un premiu, măcar o prezentare, un link. Asta e un lucru pe care mi-l doresc eu, asta ar fi minimă reformă pe care ne-aș O sumă minimă de bani se poate pune la care, mai puțin de un an, o bază de date profesională, pentru că site-ul inscriptor trebuie să fie nava amirală a scriitorului. A să-și asume acest minim rol de reprezentare la care, eventual, să înceapă și editorile surpunării. Și nu să declanșeze război cu editori, dar Uniunea ar putea să, să fie un bun partener. Primul partener, pentru că este o instituție credibilă. O mai zic un truc, Ca să ai ca scritor o pagină pe Wikipedia, trebuie să ai o sursă, o referință credibilă. Uniunea scritorilor ar putea să fie această sursă. Este penibil că scritorii români nu există pe Wikipedia. Și fiecare se informează cum poate dacă vrea să a trebuit pe cineva. Atât măcar. Câte volume, când am publicat, asta e o extensie a noției de transparență, pentru că poate mulți s-au blocat, când au văzut în planul nostru de reformă, în partea asta de contestare și cumva litigioasă. Nu, transparență înseamnă și reprezentare, înseamnă transparență și față de cititori. Pentru că ei sunt, pe urmă, adevărați lucrurile. Și asta ar fi realizarea acestei platforme, cu care să ne mândrim ar fi serviciu minim pe care cel cer eu ca membru cotizant al lui scritorilor din partea Uniunii. Atât. Da, pentru asta ar fi nevoie să le presem și să-și vrea mai mult toți decât de privilegiile pe care le-au de ceci oameni de acolo, de la frumte. Uh, da, vă rog. Uh, Valentin Radulescu, de la un mai nouă în uh, Două probleme aș avea. Yeah. Uh, Răspunsul minută. Dacă acest grup de inițiativă a luat în considerare și impactul pe care activitatea o va avea asupra și, doi, dacă în strisoarea aceasta există garanții că, uh, viitor, se, că se, se, se va schimba Uniunea Stăitorilor, vor credea să vă duce domnul Manolescu la pensie și în funcție dacă n-au un Cine garantează că acest nou comitet nu va fi la fel ca și cel de Uh, în principiu, nu garantează nimeni. Dar uh, trebuie încercat, trebuie început de undeva, și, în primul rând, trebuie venit de la principiile din denunțate uh, în acest sau și în acest manifest. Uh, dar uh, cred că, înainte de orice, trebuie să revenim la pentru statut. Adică, uh, până la urmă, cred că totul depinde și de feedback-ul din partea membrilor Uniunii, dar depinde și de acceptarea, de votarea unor principii, între care o parte se regăsesc în textul pe care l-am făcut public. Mai nu spunem că aici este un panaceu, nu spunem că asta a rezolvat toate problemele Uniunii, dar eu cred că reprezintă un pas de la care pot fi făcuți și alții. Și uh, nu putem să avem totul deodată, dar uh, trebuie să luăm treptat lucrurile și, în primul rând, să revenim la normalitate. Și a reveni la normalitate înseamnă să revenim la uh, statutul anterior, după care să trecem uh, la transparentizare, la schimbarea regulamentelor, la deschiderea Uniunii Scriitorilor către nemembrii, la onorabilizarea ei și la face până la urmă din această organizație una reprezentativă și pentru membrii și pentru ne-membrii și una în care cei care nu sunt încă membri să vrea să se înscrie. Ar trebui să, să fie puse în, în dezbatere toate lucrurile astea și cred că ar trebui introdusă și metoda referendumului în alte cazuri. Adică, în fel de de la bază, care să fie consultați toți membrii Uniunii Înscreditorilor. Și... Până să ajungem acolo, trebuie totuși să difăm mă, măcar câteva dintre punctele pe care le-am le venuțat în acest manifest. Vă mulțumim pentru că ați acceptat invitația noastră și că ne-ați răbdat uh, și un sfert. Și uh, vă invităm încă o dată să șeruiți, să dați mai departe acest text și să sperăm împreună că lucrurile vor uh, Mergem într-o direcție bună. Vă mulțumim!